אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר צבם, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מאת עפרון החיטי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה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 אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנה שנא פשע אחיך, וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו.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 וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף מאה ועשר שנים. וירא יוסף לאפרים, בני שלשים, גם בני מכיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן מאה ועשר שנים, ויחמתו אותו, ויישם בארון במצרים.